Astăzi vom vorbi despre treptele apofatismului, teologia negativă, apofatismul de la capătul rugăciunii, apofatismul vederii luminii Dumnezeești. Pentru ortodoxi, după cunoașterea prin intermediul naturii a rațiunilor și energiilor divine, urmează cunoașterea energiilor divine descoperite. Desigur, cunoașterea acestor energii este însoțită, mai ales în cazul al doilea, de apofatism. Pe lângă aceea, cunoașterea energiilor învelite în natură e însoțită de conștiința necunoașterii energiilor divine descoperite, iar cunoașterea acestora de conștiința absolutei incognoscibilități a ființei divine. Însă, între cunoașterea rațiunilor și energiilor divine prin natură, care are și ceva apofatic în ea și vederea lor descoperită, se produce un hiatus. Acest hiatus reprezintă un apofatism aproape neamestecat cu niciun element pozitiv de cunoaștere. E apofatismul intermediar în care am părăsit orice operație mentală. Chiar și de negare, dar încă n-am primit lumina. Accentuăm însă că în tot timpul cât cunoaștem prin concepte, energiile dumnezești din natură, suntem însoțiți de conștiința că aceste concepte sunt neadecvate energiilor ce se manifestă prin natură și, cu atât mai mult, energiilor divine descoperite iar în mod total, ființei lui Dumnezeu. În acest sens, nu numai teologia negativă intelectuală, ci și o sesizare a acestor energii prin simțire însoțește sau alternează teologia afirmativă. Teologia negativă intelectuală e prima formă de apofatism. Dar, așa cum teologia afirmativă nu e fără cea negativă, așa nici aceasta și nici cea afirmativă nu sunt neînsoțite de un apofatism al simțirii de netâlcuit a acelor energii. Dar odată cu ridicarea peste ceea ce ne poate da natura, conștiința unui hiatus sau conștiința insuficienței totale a concepțelor desprinse din natură, și a neputinței minții și simțirii noastre de a cunoaște divinitatea prin ele însele ajunge la grade tot mai înalte, adică la apofatismul teologiei negative și al simțirii negrăite a acestor energii divine aproape total. El e conștiința supremă a neputinței noastre de a cunoaște, prin activitatea spirituală omenească, pe Dumnezeu, în momentul când părăsim orice considerare a conceptelor desprinse din natură și orice preocupare de a le nega măcar, când ne ridicăm deci și peste negație, ca operație intelectuală și peste oricare simțire apofatică a lor, intrăm într-o stare de tăcere produsă de rugăciune. Acum avem al doilea grad de apofatism. El e o simțire cu mult mai puternică, dar o simțire pe întuneric a energiilor divine, care a depășit teologia negativă intelectuală și simțirea apofatică ce o însoțește. Însă, nici această a doua treaptă de apofatism nu trebuie identificată cu suprema treaptă a orcușului duhovnicesc. E drept că nu oricine se ridică la vederea luminii Dumnezești sau aceasta nu e o stare permanentă. Pentru cei ce nu au ajuns să se ridice acolo sau pentru momentele în care nu sunt acolo, teologia negativă însoțită de oarece simțire a energiilor dumnezeiești produsă de rugăciune e cea mai înaltă treaptă. În cel mai bun caz, ei ajung până la apofatismul tăcerii sau al simțirii mai intense, dar pe întuneric a energiilor dumnezeiești, adică la apofatismul de al doilea grad. Sfântul Grigori Palamat deosebește vederea Luminii Divine atât de teologia negativă ca o operație intelectuală inferioară cât și de apofatismul de al doilea grad, în care nu mai e nici o operație intelectuală, ci are loc oprirea oricărei cugetări în conștiința totalei neputințe de a înțelege pe Dumnezeu cu mintea noastră și într-o simțire exclusivă a lui Dumnezeu pentru Sfântul Grigore Palama spunea, Lumina divină pe care o vede mintea în extaz este o arvună a luminii ce înconjoară pe sfinți în viața viitoare. Dionisie, scriind slujitorului Dorotei, zice, În tunericul este lumină inaccesibilă din pricina strălucirii covârșitoare și a revărsării exuberante de lumină suprafirească. În aceasta ajunge tot cel ce se învrednicește să cunoască și să vadă pe Dumnezeu, chiar prin faptul de a nu mai vedea și cunoaște, ridicat fiind în ceea ce e mai presus de vedere și de cunoștință, cunoscând tocmai aceea ce este dincolo de toate cele sensibile și inteligibile. Teologia negativă este altceva decât vederea luminii dumnezeiești, ca o treaptă inferioară aceleia. Tot așa, între ea și vederea luminii dumnezeiești mai este un apofatism intermediar, experiat într-un mod existențial de toată ființa noastră, într-o stare culminantă a rugăciunii, ca simțire pe întuneric a prezenței lui Dumnezeu și, ca tăcere totală a minții, primele două stări le atinge omul prin puterile lui naturale, ajutate, se înțelege, de harul primit la botez și în taina Sfântului Mir. Prin ele, mintea ajunge în apropierea prăpastiei ce desparte cunoașterea ei de Dumnezeu, dar se află încă dincoace, pe tărâmul omenescului. Însă, răpită de Dumnezeu, trece dincolo, la vederea luminii. Desigur, și vederea luminii Dumnezești este însoțită de un apofatism, căruia i-am putea zice de gradul al treilea. Dar nu mai e un apofatism în sensul de vid, precum cele două anterioare. El constă, pe de o parte în conștiința celui ce vede că acea lumină nu poate fi cuprinsă în concepte și exprimată în cuvinte, iar pe de alta că mai sus de ea este știința divină, care rămâne cu totul inaccesibilă și că în însăși lumina accesibilă rămâne o rezervă infinită dar ea are un conținut pozitiv de cunoaștere, mai presus de cunoaștere, de cunoaștere apofatică, de experiență și simțire mai presus de experiența și de simțirea naturală. Deci, vederea luminii reprezintă răpirea prin ea a minții, dincolo de prăpastea dintre noi și Dumnezeu, încât nu se mai află pe tărmul de dincoace al cunoașterii naturale, ci pe cel de dincolo.